De ce este Marea Sărată? Poveste japoneză. Într-un mic sat din Japonia, lângă malul mării celei mari, Trăiau doi frați sărați și rămași fără părinți. Fratele cel mare era harnic și bun, dar fratele cel mic era foarte leneș și hain la inimă. Într-o zi, fratele mai mare se duse în pădure ca să taie lemne. Leneșul rămase ca de obicei acasă în așteptarea hranei pe care tot fratele cel mare o pregătea întotdeauna. Băiatul muncea de zor căutând să taie cât mai multe lemne. Obosise puțin și se gândea să facă o mică pauză. Când soarele ajunse drept deasupra capului său, pe nu se știe unde, răsări în fața ochilor lui un bătrân cu barbă albă. Ținea în mâini o piuliță de piatră, dintre acelea cu care se măcina pe vremuri orezul. Bătrâne, m-ai speriat! Pot să te ajut cu ceva? Eu vreau să te ajut pe tine, băiete. De mult te tot văd muncind cu râfnă, da. Mi se pare că nu prea scoți la capăt cu sărăcia. Uite, ia de la mine piulița asta fermecată. Când vei avea nevoie de ceva, scutură piulița și spune ce dorești." Băiatul întinse mâna, luă piulița fermecată și când ridică ochii și vrea să-i mulțumească bătrânului pentru neprețuitul dar, iar de unde noi?" Ciudatul moș cu barba albă se topise precum fumul. Uluit, dar încântat de darul primit, băiatul cel harnic alergă acasă într-un suflet. Scutură ușor piulița. dă te rog, urez, piuliță fermecată, să avem și noi o cină mai îndestulată." Din piuliță începu să curgă aproape imediat Orez, o mare grămadă de orez alb și curat Uau, îți mulțumesc, piuliță fermecată Îi spuse ca unei ființe dragi băiatul cel harnic El și fratele lui aveau acum mai mult orez decât aveau nevoie Și de aceea băiatul se duse în sat și le dărui oamenilor saci întregi de orez Oamenii îi mulțumiră cu lacrimi în ochi pentru că îi ajutase să nu le moară copilașii de foame numai fratele cel leniș nu era deloc mulțumit. Mânca pe saturate, le nevea cât dorea, dar îl supăra dărnicia fratelui mai mare. Îl deranja și faptul că nu era el stăpânul piuliței. Se uita mereu chiorăș la băiatul cel harnic și îl pismuia pentru norocul lui chior. Ah. s a o piulită ca aceasta... Aștiți-o folosesc mult mai bine, spunea el cu voce tare atunci când nu-l auzea nimeni. Într-o zi, fratele cel mare se duse iar în pădure după lemne și fratele cel leneș l-o piulița o suci, o învârti și se gândi că bine ar fi să o țină numai pentru sine. Chiar fi să fug în lume cu piulița asta care îmbada. tot ce am nevoie. Da, da unde să mă duc? M-am gândit, voi pleca pe marea cu apă dulce, pe marea cu apă dulce și voi ajunge eu undeva în cele din urmă Leneșul cât era el de lene l-o încăpătoare, puse vâslele la locul lor, Duse la bor Piulița și-o la noroc Văslin pe valurile mării care îl putară hăt departe în larg <rători> Asta da, nimeni nu poate lua Piulița fermecată de acum înainte Păi <rători> de ce te nu mă bucur singur singurel de toate darurile pe care mi le va face? E că mi s-a cam făcut foame De să-i cer Asta-i cerpiu, ei Copritiei asta, vreau copritiei dulci Leneșul scutură cu putere piulița fermecată și porunci dem uh, mulți copritiei dulci Că-mi-o oameni Abia termină vorba când e piuliță și începură să apară copritiei albi și dulci din făină de orez Băiatul cel leneș început să înghită cu lăcomie Am... ce bunătate de copii! dulce Te periție ți-ai de mâncare Și totul e numai și numai pentru mi Pa victorios leneșul Chiar că nu te mai viud niciodată de voi să De prea mult dulce băiatul simțit dintr-o dată pofta de a mânca și ceva sărat Ah, dar ce anume? Sare? Sare trebuie să aibă. Sare albă trebuie. O să văd eu din mâncare anume. Piudicea? Ah? Piudicea? Ce-mi ah? dai imediat sare? Toarnăm sare în barca sua mai aici. Ah să curgă sare. Se făcă întâi o grămășoară, apoi o grămadă mare, atât de mare încât barca era gata să se răstoarne. Îngrozit, leneșul îi strigă piuliței. Gata, gata de dulc, de sare, piulite, de dar sarea curgea fără oprire. Barca se umplu cu sare, se îngreună și apoi se răsturnă împreună cu leneșul, care se ținea de o vâslă continuând să urle. Gata cu tare! Gata cu tare! Și piulița se răsturnase în apă, dar sarea continua să curgă și curge Până în zilele noastre De atunci marea este sărată hmm, Nu mă credeți? întrebați atunci pe fratele cel leneș Care a fost salvat în cele din urmă Din mijlocul valurilor sărate ale mării Cine credeți că l-a adus la mal? Hmm? Bineînțeles, fratele cel harnic și bun